14. fejezet. Sokáig kellett gyalogolnia a kora estében, amíg elért a város északi részén lévő buszállomástól a szovjet nagykövet Manszúr negyedbeli házához. Az őrnagy mégsem bánta a sétát. Ennek egyik oka az volt, hogy 12 órát töltött két különböző buszon kuporogva, mire megtette az Arrutbából a fővárosba vivő 386 km-es utat, és egyik busz sem volt kimondottan a luxus járgány. Másrészt a séta lehetőséget nyújtott arra, hogy újra magába szívja a város hangulatát. Martin azóta nem látta Bagdadot, amióta 13 éves korában zaklatott iskolásként felült a Londonba tartó repülőre. Mindez 24 éve történt. Sok minden megváltozott. Az a város, amire ő emlékezett, a mostaninál jóval kisebb, jellegzetesen arab település volt. Az épületek nagy része akkoriban az Omássejk és a Szádun kerületek köré csoportosult, a Tigris északnyugati partján fekvő Ruszálfában, illetve az Állám kerületben, a folyó másik partján lévő harcsban. Az élet legnagyobb részt a belvárosban zajlott, a szűk utcákon, a sikátorokban, a piacokon, a mecsetekben és a melléjük épített minaretekben, amelyek a városképet uralták, folyamatosan emlékeztetvén a bagdadiakat allak hatalmára. Abból az összegből, ami a húsz év alatt kiteremelt olajból folyt be, hosszú, négysávos autópályák épültek, behatolva az egykoron nyílt térbe. Körforgalmú utak, felüljárók és elágazások tarkították őket. Megjelent a rengeteg autó és felhőkarcolók törtek a már éjszakai égbolt felé, mintha mammon bögdöste volna örök ellenfelét. Mansúr, ahová a Rábia utcán végighaladva jutott el, szinte a felismerhetetlenségig megváltozott. Martin emlékeiben a Mansour klubot tágas tér vette körül, ide vitte apja a családot vasárnap délután. Mansour még mindig egyértelműen jó külváros volt, de a tágas teret mostanra utcák hálózták be. Olyanok laktak itt, akik megengedhették maguknak a nagy stílű életvitelt. Néhány száz méterre haladt el Mr. Hartley régi elemi iskolája mellett, ahova annak idején órákra járt, és ahol a szünetekben barátaival, Hassan Ramánival és Abdelkerim Badri-val játszott, de a sötétben nem ismerte meg az utcát. Azt pontosan tudta, mivel foglalkozik most Hassán, de Doktor Badri két fiáról csak nem negyed százada nem hallott semmit. Eltűnődött azon, vajon mérnök lett a kisebbik fiú, Oszmán, akinek mindig is volt érzéke a számtalhoz. És vajon költő vagy író lett -e Abdelkerim, aki angol nyelvi versenyeket nyert annak idején. Ha Martin az SZS-ben szokásos módon haladt volna, sarkával és lábújjaival érintve a talajt, karjaival segítve a mozgást, fele annyi idő alatt célhoz ér. Akkor azonban a két mérnök esetéhez hasonlóan bárki könnyen figyelmeztethette volna. Hiába öltözöl úgy, mint egy arab, mégis úgy jársz, mint egy angol. Csak hogy most lábát fűzős menetbakancs helyett spárgatalpú vászonpapucs fette. a szegény iraki fellahok viselete. Ezért aztán begörbített vállal, fejét lehajtva csoszogott. Riádban mutattak neki egy újonnan készült bagdat térképet, ezen kívül fényképeket amelyeket nagy magasságból készítettek ugyan, de akkora méretben, hogy nagyítóval az ember láthatta a kerítések mögött meghúzódó kerteket is, és meg tudta mondani, kinek van úszómedencéje, kinek az autója utal jó módra, és kié szegénységre. Az akkor látottakat jól elraktározta elméjében. Most balra fordult, rá a Jordán utcára, és amikor elhaladt a Jarmuk tér mellett, rögtön jobbra. Ezen a fákkal szegélyezett sugárúton lakott a szovjet diplomata. A 60-as években, amikor Kasszem és a hozzá hű tábornokok irányítása alatt állt az ország, a Szovjetunió kedvelt volt Bagdadban, és nagy tekintélyt vívott ki magának azzal, hogy látszólag támogatta a nyugatellenesnek tekintett arab nacionalizmust. Ugyanakkor persze azon igyekezett, hogy meghonosítsa az arab világban a kommunizmust. Abban az időben a szovjet misszió számos tekintélyes rezidenciát vásárolt a nagykövetségen kívül, amely már képtelen volt befogadni az egyre növekvő személyzetet. Ezeknek a házaknak azután megadták a szovjet terület státuszt. Olyan előjog volt ez, amelyet maga Szaddám Hussein sem tudott érvényteleníteni, annál is inkább, hiszen egészen a 80-as évek közepéig Moszkva volt Irak legnagyobb fegyverszállítója. Úgy 6000 szovjet katonai tanácsadó tartózkodott az országban. Ők képezték ki a légierőt és a tankhadosztályokat, orosz haditechnikai eszközök használatára. Martin megtalálta a villát. A kis résztábla is tudatta, hogy a rezidencia a Szovjetunió nagykövetségéhez tartozik. Meghúzta a bejárat mellett lógó láncot és várt. Néhány perc múlva kinyílt az ajtó és megjelent egy termetes, sörtehajú orosz, aki fehér gondnoki zubbonyt viselt. – Da! – mondta. Martin arabul válaszolt azon a hízelgő, ugyanakkor siránkozó hangon, ahogy az alárendeltek beszélnek egy felettük állóval. Az orosz a szemöldökét ráncolta. Martin elkezdett kotorászni ruhája bugyraiban, és előhalászta az igazolványát. A gondok ezt értékelte. Az országhatárokon belül használatos paszport hazájában is ismeretes volt. Elvette az iratot. Várj, mondta Arabul és becsukta a kaput. Öt perc múlva jelent meg újra, és intett a koszlót galabijás irakinak, hogy lépjen be az előudvarba. Egy lépcsősor felé vezette Martint, amely a villa villafőbájáratához vezetett. Ahogy a lépcső aljára értek, Odafent megjelent egy férfi. Rendben van, majd én elintézem, mondta oroszul a gondnoknak, aki egy utolsó haragos pillantást vetett az arabra, és visszament a házba. Yuri Kulikov a szovjet nagykövet minden tekintetben profi diplomata volt. A Moszkvából kapott parancsot felháborítónak találta, de tudta, hogy végrehajtása elkerülhetetlen. Martin érkezése nyilván vacsora közben érte, mivel kezében szalvétát fogott, és az ajkát törölgette vele, míg lejött a lépcsőn. Szóval megérkezett, mondta oroszul. Ide figyeljen, ha már mindenképpen végig kell csinálnunk ezt a szíjátékot, hát legyen. De nekem személy szerint semmi közöm hozzá. Ponimája, Martin, aki egy szót sem beszélt oroszul, tanástalanul vállat vont, és azt mondta arabul. Parancsol be! Kulikov ostoba arcátlanságnak tekintette, hogy Martin arabra váltott. Az őr nagy ironikusan nyugtázta. A szovjet diplomata abban a hitben él, hogy kelletlenül fogadott új alkalmazottja honfitása, akit a moszkvai, Lubjankában ülő szerencsétlen őrültek sóztak rá. Ó, nagyszerű, akkor beszéljünk arabul, ahogy parancsolja, mondta ingerülten. Ő maga is tudott arabul. Éles orosz akcentussal ugyan, de jól beszélte a nyelvet, és úgy gondolta, átkozott legyen, ha hagyja, hogy ez a KGB ügynök felvágjon itt neki. Így hát arabul folytatta. Itt az igazolványa. Itt a levél is, amit kénytelen voltam megírni magának. A kert végében fog lakni a kunyhóban, rendben tartja az ágyásokat és bevásárol, ahogy a főnök utasítja. Ha elkapják, én semmiről nem tudok azon kívül, hogy jó hiszeműen alkalmaztam magát. Most menjen a dolgára, és szabaduljon meg azoktól az átkozott tyúkoktól, Nem hagyom, hogy tönkretegyék a kertemet. Halvány vigasz gondolta keserűen, miközben elindult, hogy befejezze félbeszakított vacsoráját. Ha bajkeverésen kapják a fajankót, az amám gyorsan kinyomozza, hogy orosz. Annyi az esélye, hogy elhiggyék, véletlenül került a nagykövet személyzetébe, mint egy jégre bűnek a tigrisen. Yuri Kulikov dühös volt Moszkvára. Mike Martin a nagyjából fél hektáros kert hátsó falánál bukkant rá lakóhelyére, egy egyszobás bungalóra. A berendezés egy függőágyból, egy asztalból, két székből, egy falra erősített fogasból és a sarokban egy polcra állított lavorból állt további kutatás nyomán a közelben rábukkant egy földbe ásott latrinára és a kertfalba épített hidegvizes csapra is. Nyilvánvaló volt, hogy csak elemi tisztálkodásra lesz lehetősége, és az ételt valószínűleg a villa hátuljánál a konyhajton keresztül kapja majd meg. Sóhajtott. A riált környéki ház már nagyon messze volt innen. Talált néhány gyertyát és gyufát is. Meggyújtotta őket, és a halvány fényben takarókat akasztott az ablakok elé. Ezután bicskájával kezelésbe vette a padlót borító durva kőlapokat. Egy órát kaparta a penészes habarcsot, mire négy lapot kiszedett a helyéről. Újabb egy órájába telt, mire a közeli fészerből szerzett ültetőfával akkora lyukat ásott, amiben belefért a rádió, az elemek, a magnetofon és a parabola antenna. A földmunkák utolsó nyomait úgy tüntette el, hogy homok és nyálkeverékét dörzsölte a kőlapok közötti repedésekbe. Röviddel évfél előtt késével kivágta a tyúkketrec magasított alját, és az ürüléket a ketrec falódi fenekére borította. A tíz centis mélyedésnek is semmi nyoma nem maradt. Amíg dolgozott, a tyúkok a padlót kaparták, nem létező magvak után kutatva. Találtak viszont egy csomó bogarat, amit el is fogyasztottak. Martin végzett maradék olivabogyóival és sajtjával. Pita kenyerének utolsó darabjait megosztotta utitársaival is, csak úgy, mint a kancsó vizet, amit a kinti csapná vett. A tyúkok visszatértek ketrecükbe, és ha észre is vették, hogy otthonuk a megszokottnál tíz centivel magasabb, nem éltek panasszal. Hosszú nap árt mögöttük, úgyhogy aludni tértek. Mielőtt elfújta a gyártyákat, Martin utolsó, nemes gesztusként körbevizelte kulikov rózsáit, azután bebújta takarója alá, és követte a tyúkok példáját. Biológiai órája hajnali négykor ébresztette. Összállította az adóvevő felszerelést, és rögzített egy rövid üzenetet Riad számára. 200 szoros sebességre gyorsította, a magnót a rádióra kapcsolta, és felállította a parabola antennát. A szerkezet a kunyhó közepének nagy részét elfoglalta, és a nyitott ajtó felé nézett. 4.45-kor az aznapra meghatározott csatornál leadta a röpke üzenetet, aztán szétszette a felszerelést, és visszatette a padló alá. Riádban még koromfekete fekete volt az ég, amikor az SIS épületének tetejére erősített hasonló antenna vette az egymásodperces adást, és továbbította a kommunikációs terembe. Az adás számára meghatározott időtartam hajnali 4.30-tól 5-ig terjedt, az ügyeletes pedig ébren volt. Két szalag rögzítette a Bagdadból érkező üzenetet, és a kezelő személyzetet jelzőfény riasztotta. Kétszázad részére lassították, amíg az tisztán nem hallatszott a fejhallgatóból. Egyikük gyorsírással lejegyezte, legépelte és elhagyta a helyiséget. Julian Gray-t a főrezidens kor rázták fel álmából. Fekete medve az uram, oda bent van! Gray fokozódó izgalommal olvasta az üzenetet és elindult, hogy felébresze Simon paxman -t. Az iraki alosztály főnöke most meghosszabbított szolgálatát töltötte Riadban, Londoni feladatait ottani helyettese látta el. Ahogy felült, rögtön kiszaladt az áloma szeméből. Elolvasta a másoló papírra vetett üzenetet. A pokolba is, eddig minden rendben. Akkor kezdődhetnek a bajok, mondta Gré, amikor megpróbál kapcsolatba lépni Jerikóval. A gondolat kiózanító a hatott Paxmanre. A Mossad egykori bagdadi kapcsolata három teljes hónapja hallgatásba burkolózott. Lehet, hogy lebukott, elkapták, vagy egyszerűen meggondolta magát. Talán máshová vezényelték, különösen, a tábornoki rangban van, és most a kuvaidban tartózkodó csapatokat irányítja. Minden lehetséges. Pexman felállt. Legjobb lesz, ha most beszélek Londonnal. Lehetne szó egy kávéról. Szólok Mohamednek, hogy vesse be magát, mondta Gray. Mike Martin a virágágyásokat locsolta, amikor fél hat körül éledezni kezdett a ház. A szakács, egy teltkeblő orosz asszony, Meglátta Martint az ablakból, és amikor a víz felfort, odahívta a férfit. – Kák jegyez? kérdezte. Aztán egy pillanatig elgondolkodott, majd arabra váltott. – Név? – Mahmud – mondta Martin. – Fogd, Mahmud, itt egy csésze kávé. Martin elragadtatott hálája jeléjű, többször is fejet hajtott, elmormolt egy sukránt, és két kézbe fogta a bögrét. Nem tréfált, finom valódi kávét kapott, az első meleg italt azóta, amelyet a határ szaudi oldalán fogyasztott el. Hétkor volt a reggeli, egy tál lencse pitakenyérrel, amit el is pusztított. Úgy tűnt, Kulikov nagykövet aglegény és az előző este látott gondok meg a felesége látják el. Reggel nyolc óráig Martin megismerkedett a sofőrrel is, aki gagyogott valamit oroszul és egyszerűbb ügyekben képes volt tolmácsolni. Martin úgy döntött, jobb, ha nem kerül túl közel a sofőrhöz. Lehet, hogy az amámembere vagy éppenséggel Ramáni egyik kémelhárítója. Később aztán kiderült, hogy feleslegesen aggódott. A sofőr való sznobb volt, és egyszerűen levegőnek nézte a kertészt. Arra azért hajlandó volt, hogy elmagyarázza a szakácsnőnek. Martinnak egy időre el kell mennie, mert a gazdája megparancsolta neki, hogy szabadulja meg a csirkéitől. Az utcára lépett, és a busz megálló felé indult. Útközben egy elhagyatott részen szabadon engedte a szárnyasokat. Más arab városokhoz hasonlóan a bagdadi buszállomás sem csak arra szolgált, hogy fel lehessen szállni a vidékre tartó buszokra. Színpadot kínál a helyiek kavargó forgatagának. Itt minden eladó, minden kapható. A téli fal mentén bolha piac úzódik. Martin a megfelelő alkudozást követően szertett egy roskatak biciklire, amely kezdetben szánalomra méltóan nyikorgott, de később hálásan fogadott egy olajat. Martin tudta, hogy nem közlekedhet autóval, még egy motorkerékpár sem illett volna az egyszerű kertészez. Eszébe jutott, hogyan pedálozott piacról piacra apja kertésze a városon át, hogy beszerezze a naponta szükséges élelmiszert. Úgy vette észre, hogy a munkások számára teljesen elfogadott közlekedési eszköz a bicikli. Bicskájával rövid idő alatt sikerült levágni a csirkeketrec tetejét, ami így nyitott tetejű kosára alakult, és ezt két erős szalaggal a kerékpár csomagtartójára erősítette. A szalagok autókból származó biztonsági övek voltak, egy külvárosi szervizben vásárolta őket. Visszakerekezett a városközpontba, és vett négy darab különböző színű krétát a Súrja utcai papírboltban, éppen szemben a Szent József katolikus templommal, ahol a kaldeus keresztények tartják Isten tiszteleteiket. Gyerekkorából emlékezett a környékre, az Agid al-Nasarára, azaz a keresztény kerületre, Súrjára és a folyóparti utcákra, amelyek még mindig teli voltak tilosban parkoló autókkal és a fűszerüzletekben hemzsegő turistákkal. Abban az időben csak három hídível tárt a Tigrisen. Északon a Vasúti híd, középen az Új híd, délen pedig a Fejszál Király híd. Most arra nyolc volt belőlük. Később négy nappal a légi háború kitörését követően egy sem maradt. A riádi fekete lyukban minden hidat célpontként jelöltek meg és okkal rombolták le őket de ezen a novemberi napon akadálytalanul zajlott rajtuk a forgalom. A másik dolog, amit Martin észrevett, az Amám titkos rendőreinek állandó jelenléte volt, bár legtöbbjük meg sem kísérelte titkosítani magát. Ott voltak az utcasarkokon, ott voltak a parkoló autókban. Martin kétszer is szemtanúja volt, amint külföldieket állítanak meg, és az irataikat követelik. Kétszer pedig azt látta, hogy irakiakkal teszik ugyanezt. A külföldiek folytott ingerültséggel fogadták a dolgot, az irakiak arcára azonban láthatóan kiült a félelem. A felszínen rendesen folyt a város élete, és a bagdadiak Martin emlékezete szerint mindig is jókedélyűek voltak. Hatodik érzéke azonban azt sugta neki, hogy valahol ott hullámzik a félelem tengere, amit a hatalmas, Tammuz híd mellett emelkedő palotában székelő zsarnok ural. Aznap reggel csak egy alkalommal sejtette meg, mit érez a legtöbb iraki, miközben minden napjaikat élik. Az eset a kaszrai zöldség és gyümölcs piacon történt, amely Martin új otthonához képest a folyó túlpartján helyezkedett el. Éppen friss gyümölcsre alkudott egy öreg árussal. az oroszoknak az az ötletük támadna, hogy hüvelyeseken és kenyéren tartják, legalább megtámogatja fogyókúrát egy kis gyümölcse. A közelben az amám négy embere motozott meg egy fiatal férfit, mielőtt útjára engedték volna. Az idős gyümölcsárus viszont krákogott, majd kiköpött a porba, éppen hogy elhibázta saját padlizsányait. Eljön majd a nap, hogy a Beli visszatérnek, és elűzik ezt a söpredéket, morogta. Csak óvatosan öreg apám, bolond szavak ezek, suttogta Martin, miközben néhány barackot vizsgált érettek-e. Az öreg rábámult. Honnan jössz öcsém? Messziről, egy északi faluból, bajítsim mellől. Ha megfogadod a tanácsomat, visszatérsz oda. Én sok mindent láttam már. A Beni Nádzsig alászálnak majd az égből, a Beni al együtt. Újból kiköpött, a padlizsánok ez alkalommal nem úszták meg szárazon. Martin kifizette a barackot és a citromot, aztán elkarikázott. Délre érkezett vissza a szovjet nagykövet villájába. Kulikov sofőrjével együtt régen elment a nagykövetségre, így bár martin letolta a szakács, ő az orosz litánia hallatán vállat vont és folytatta a kerti munkát. Nem tudta kiverni a fejéből az öreget. Úgy tűnt, egyesek előre látják az invázió bekövetkeztét mégsem tiltakoznak ellene. A kiűzi ezt a söpredéket kifejezést csakis a titkos rendőrségre, és átvitt értelemben Saddam Husseinre vonatkozhatott. A bagdadi utca embere a briteket emlegeti Benny Nagyiként. Hogy ki is volt Benny Nagy pontosan, az réga feledés homájába veszett, de máig bölcs és szent embernek tartják. A birodalmi időkben számos erre állomásozó fiatal brit jött el, hogy találkozzon vele, a lábához üljön és hallgassa bölcs szavait. Ő gyermekeiként kezelte őket, annak ellenére, hogy keresztények, következésképp hitetlenek voltak. Tanítványaira pedig ráragadt az elnevezés Nágyi fiai. Benny Elkáboknak az amerikaiakat nevezik. A kalb arabul kutyát jelent, és a kutyát, mitagadás nem tartja túl nagyra az arab kultúra. Gideon Barciláj számára egyetlen haszna volt annak a jelentésnek, amelyet a nagykövetség bankügyekben szakértő Szadzsanya készített a Winkler Bankról. Megmutatta neki, milyen irányban induljon el. Első számú és legfontosabb feladata az volt, hogy kiderítse, a három alelnök Kessler, Gemütlich és beleik közül kiellenőrzi az iraki renegát jerikó bankszámláját. Leggyorsabb eszköznek a telefon kínálkozott, de a jelentésből Barciláj számára nyilvánvaló volt, hogy egy nyilvános vonalon egyikük sem ismerne el nyíltan semmit. Kívánságát végül szupertitkos üzenet formájában küldte el a Bécsi követség alatt megbúvó moszad erődítményből, Tel Avivból pedig a lehető leggyorsabban megérkezett a válasz. Ez nem volt más, mint egy levél, kitűnően hamisított, fejléces papíron. Feladója Nagy-Britannia egyik legrégibb és legelismertebb bankja, a londoni Coats of the Strand, ő a királynő udvari bankja. Ráadásul az aláírás tökéletes másolata volt a Kócs egyik vezető tisztviselője kézjegyének, aki a bank tengeren túli kirendeltségénél állt alkalmazásban. A borítékon és levélen sem volt névszerinti megszólítás, az utóbbi egyszerűen így kezdődött. Tisztelt Uram! A levél szövege egyszerű volt és lényegre törő. A kócs egyik fontos ügyfele hamarosan tekintélyes összeget utalált a Winkler Bank egyik kliensének látra szóló ilyen és ilyen jelölésű számlájára. A kócs ügyfele azonban nemrégiben értesítette a bankot arról, hogy kiküszöbölhetetlen technikai akadályok miatt az átutalás teljesítése néhány nappal eltolódik. Amennyiben a Winkler kliense érdeklődne az összegkésését illetően, a kóc végtelenül hálás lenne, ha az urak a tudomására hoznák. Az összeg útban van, és egy perccel sem késik tovább a feltétlenül szükségesnél. Végül a Kócs nagyra értékelné, ha visszaigazolást kapna az átutalás teljesítéséről. Barciláj úgy számolt, hogy mivel a bankok, különösen a Winkler, imádják, ha pénz áll a házhoz, a Balgasszén álló jóhírű pénzintézet kifejezi megbecsülését a Windsori királyi ház bankárjainak azzal, hogy levélben válaszol. Igaza volt. A Tel Avivból küldött boríték a levélpapírhoz tartozott, és angol bélyegzővel látták el, amelyet láthatóan a Trafalgar square lévő posta hivatalában pecsételtek rá két nappal korábban. Címzése így szólt, igazgató, tengeren túli számlaügyek, Winkler Bank, és a többi. Ilyen tisztség természetesen nem létezett a Winkler Banknál, hiszen a vezetői feladatokat hárman osztották meg egymás között. A borítékot valaki az éjszaka kellős közepén becsúsztatta a bank leveles ládájába. Ekkor a járíd megfigyelő csoport már egy hete ellenőrzése alatt tartotta a bankot. Jegyzeteket és fényképeket készítettek a napi ügymenetről, a nyitvatartási időről, a posta érkezéséről és a kézbesítő munkájáról. Megfigyelték, hogy a recepciós a földszinti előcsarnokban ül az íróasztala mögött, a biztonsági őr pedig egy vele szemben álló kisebb asztalnál. A Winkler Bank nem modern épületben kapott helyet. A Balgasse és tulajdonképpen a francisz Platz környékének egésze a régi városrészben fekszik, az Zingerstrasse közvetlen közelében. Az épület valamikor valószínűleg egy gazdag kereskedő családnak adott otthont. Tömör volt és tekintélyes, diszkrét résztáblával ékesített, masszív tölgyfajtó mögött rejtőzködött. A járít csoport úgy ítélte meg, hogy az épület nem lehet több ötemeletesnél, és szintenként hat irodának adott otthont. Ezt úgy derítették ki, hogy helybéli könyvelő gyakornokoknak kiadva magukat, megvizsgáltak a téren egy hasonló épületet. Megfigyelései között szerepelt, hogy a kimenő küldeményeket minden este röviddel záróra előtt viszik ki a téren lévő postaládához. Ezt a feladatot a biztonsági őr látta el, aki aztán visszatért az épületbe és kiengedte a távozó hivatalnokokat. Végül, mielőtt maga is hazament, bebocsátotta az éjjelőrt, aki aztán úgy magára reteszelte az ajtót, hogy egy harckocsi sem tudta volna áttörni. Mielőtt a londoni kócnak címzett borítékot bedobták az ajtón, a nevíjott műszaki csoport főnöke megvizsgálta a Francis Káner Patson álló postaládát. Undorodva horkant fel, könnyű esetnek tűnt. Csoportjának egyik tagja, aki kiválóan értett az árakhoz, három perc leforgás alatt kinyitotta és vissza is zárta. Annak alapján, amit tapasztalt, el tudta készíteni az ákulcsot. Néhány apró igazítás után ugyanolyan jól működött, mint a postás kulcsa. A további megfigyelés során kiderült, hogy a bank biztonsági őre mindig 20-30 perccel 6 előtt érkezett. A posta kis teherautója 6 órakor vitte el a küldeményeket. Azon a napon, amikor a kóc levelét bejutották a bankba, a jári csoport és a nevíjott zárszakértője együtt dolgozott. Amíg a biztonsági őr visszament a bankba, a lakatos kinyitotta a postaláda ajtaját. A Winkler Bank levelei a többi küldemény tetején voltak. Fél percbe sem telt, amíg kiválasztották a londoni kócnak címzett levelet, a többit visszatették, és lezárták a postaládát. A járít csoport mindazt tagja a téren őrkörött, felkészülve arra az esetőségre, hogy valaki megpróbál beavatkozni a postás tevékenységébe. Az ő ruháját, egyébként egy használt a kereskedésben szerezték be nagy sietősen, és csak haloványan emlékeztetett a bécsi postások valódi uniformisára. De bécs derékpolgárai nem szoktak hozzá ahhoz, hogy közelkeleti keleti ügynökök megsértik a levéltitok szentségét, az akció ideje alatt csupán két ember tartózkodott a téren, és egyikük sem kapta fel a fejét, egy postai alkalmazott törvényes ügyködése láttán. Húsz perccel később az igazi postás is megérkezett, de a járókelők addigra rég kicserélődtek. Barciláj felnyitott a Winkler Bank kóchhoz intézett válaszát. Rövid, de szívélyes hangú visszaigazolást tartott a kezében. A levél tűrhető angolsággal íródott, és Wolfgang Gemütlich írta alá. A Mossad csoport főnöke most már pontosan tudta, ki kezeli a Jerikó számlát. Nem maradt más hátra, mint megtörni vagy behálózni. Egy dolgot azonban Barciláj sem sejtett. Azt, hogy csak most kezdődnek az igazi gondok. Jócskán besötétedett, mire Martin elhagyta a Mansúri orosz rezidenciát. Úgy gondolta, felesleges azzal háborgatni az oroszokat, hogy a főbejáraton keresztül távozik. Volt a kert hátsó falánál egy kis rácsos ajtó, amelynek rozsdás zárjához kulcsa volt. Kitolta bicikliét a sétányra, bezárta maga mögött az ajtót és pedálozni kezdett. Monkáda, a csilei diplomata az eligazítás során pontosan elmondta, hol található a három postaláda, amelyekbe Jerikónak szánt üzeneteit kell elhelyeznie. Azt is tudta, hol kell kréta jeleket hagynia, amelyek a láthatatlan Jerikót figyelmeztetik arra, hogy üzenete van. Martin nem látott más lehetőséget, mint hogy mindhárom helyen egyszerre helyezel azonos tartalmú üzenetet. Arabul írt őket, vékony légipostai levélpapírra, és mindegyiket szögletes nejlonzacskóba hajtogatta. A három tasakot ragasztó szalaggal combjának belső oldalára rögzítette, a krétákat egyik oldal zsebébe rejtette. Először az Alvázia temetőbe ment, amely ruszfában volt a folyó túlpartján. Ismerte a helyet, egyrészt régi emlékei alapján, Másrészt azokról a fényképekről, amelyeket hosszasan tanulmányozott Riadban. Viszont egy lazat téglát megtalálni a sötétben megint más dolog. Tíz percig matatott a falakkal körülkerített területen, amíg meglátta, amit keresett. Pont ott volt, ahol Moncada mondta. Meglazította a téglát, mögé csúsztatta az egyik műanyag borítékot, és visszazárta az üreget. Második állomása ismét egy régi, düledező falnál volt, Ezúttal az Ádzamiai romos erőd közelében, ahol az egykori várárokból mostanra csak egy kis mesterséges tó maradt. Az erőtől nem messze helyezkedik el az sír síremlék, a két hely között pedig egy fal, amely csak nem olyan régi és lepusztult, mint maga az erőd. Martin megtalálta a falat és a tövében magasodó magányos fát. Benyúlt a fa mögé és addig számolt felülről lefelé, amíg el nem érte a tizedik téglasort. Helyére került a második boríték és a tégla is. Martin körülnézett, nem figyeli a -e valaki, de teljesen egyedül volt. A harmadik és egyben utolsó sűjjesztő is egy temetőben volt, mégpedig a régóta elhagyatott brit temetőben, a török nagykövetség közelében. Csak úgy, mint Kuvaidban, a rejtekely ezúttal is egy sír volt, de nem a márvány sírkő alatt, hanem a fejfa helyére betonozott kiskővázában kellett hagyni az üzenetet. Semmi baj, morogta Martin, a brit birodalom rég megboldogult harcosának, aki a sírban nyugodott. Csak így tovább, jól csinálod. Mivel Monkada annak idején az ENSZ épületben lakott, kilométerekkel odébb a Szaddám repülőtér úton okosan úgy választotta ki a kréta jelek helyét, hogy azok közel legyenek Mansur tágasabb utcáihoz. Itt egy megállás nélkül továbbhajtó autóból is látni lehetett őket. A megegyezés szerint akár munkáda, akár Jerikó vett észre egy krétajelet, megjegyezte, melyik sűjjesztőre utal, aztán egy negyves rongyal eltüntette. Az pedig, aki a jelet elhelyezte, látta, hogy eltűnt, amikor egy-két nappal később arra hajtott. Innen tudhatta, hogy az üzenet célba ért, és hogy a másik valószínűleg felkereste a rejtek helyet, és felvette a küldeményt. Ezzel a módszerrel a két ügynök két éven keresztül kommunikált egymással anélkül, hogy egyszer is találkoztak volna. Martinnak munkádával ellentétben nem volt autója, így az egész utat kerékpárral tette meg. Első jelét egy X alakú Szent András keresztet kék színű krétával rajzolta egy elhagyatott lakóház kapujának kőoszlopára. A másodikat fehér krétával rajzolta egy Jalmuki ház hátsó részén fekvő garázs lemez lemezajtajára. Ez a jel lotaringiai keresztet formázott. A harmadik egy vörös krétával rajzolt iszlám félhold volt közepén viszintesen átfutó vonallal. Ez az Arab Újságírók Szövetségének épületére került, a mutanábi kerület szélén. Az iraki újságírókat nemigen ösztönzik oknyomozó riportok megírására. Az épület falára rajzolt krétajel alig ha kerül az újságok címlapjára. Bár munkáda figyelmeztette Jerikót, hogy esetleg visszatér, Martinnak fogalma sem volt arról, vajon még mindig cirkál -e az ügynek a városban krétajelek után kutatva. Annyit tehetett mindössze, hogy naponta ellenőrzi a jeleket és vár. November 7-én vette észre, hogy a fehér krétajel eltűnt. Vajon a garázsajtó tulajdonosa döntött úgy, hogy önszentából megtisztítja a rozsdás bejáratot? Martin tovább kerekezett. A kőoszlopról eltűnt a kékjelzés csak úgy, mint az újságírók épületéről a piros. Azt a éjszaka végigjárta azt a három sűjesztőt, amelyek a Jerikó által küldött üzenetek számára voltak föntartva. Az egyik egy kilazított tégla mögött volt, a zöldséges piacot a szádun utcától elválasztó falban. Összehajtogatott, hártyavékonyságú papírra lelt. Ugyanígy járt a második helyen egy gazdátlan ház meglaszult ablakpárkánya alatt. A sétány, ahol a házát, a folyó északi partján fekvő Csiricsáré utcák labirintusának részét képezte, a Suhadál híd körül. A harmadik és utolsó négyzet alakú papírt egy Abu nuváshoz közeli, Elhagyatott udvarház meglazult kőlapja alatt találta meg. Ragasztó szalaggal a balcombjához erősített az üzeneteket, és hazakerekezett Manszúrba. Egy pislákoló gyertya fényénél olvasta el őket. Ugyanaz volt a szövegük. Jerikó tudatta, hogy életben van, és hogy semmi baja. Kész újra a nyugatnak dolgozni, és tisztában van vele, hogy ezúttal az amerikaiak és a britek kapják az általa szolgáltatott információt. Ugyanakkor azonban a vállalkozás kockázata mérhetetlenül megemelkedett, az árak hasonlóképpen. Ehhez megbízói beleegyezését várta, és azt, hogy közöljék pontos kívánságukat. Martin mindhárom üzenetet elégette, a hamut pedig porrá morzsolta. Már tudta a választ erikó kérdéseire. Lenglé felkészült arra, hogy igazán nagyvonalú legyen abban az esetben, ha jó minőségű szolgáltatásban lesz része. Ami a kívánt információt illeti, Martin már korábban emlékezetébe vésett egy sor kérdést, amelyek egyrészt Szaddám hangulatára és stratégiai koncepciójára vonatkoztak, másrészt azt virtatták, hol helyezkednek el a katonai parancsnokságok és hol folyik a tömegpusztító fegyverek előállítása. Még a hajnal beállta előtt értesítette Riádot. Jerikó vállalja az újabb játszmát. november 10-én dr. Terry Martin visszatért apró, rendetlen irodájába. Az soe ben Itatos egy cetlit talált, titkárnője üzenetét. Egy bizonyos Mr. Plummer kereste, azt mondta, ismeri a telefonszámát és tudni fogja, miről van szó. Az üzenet visszafogottsága arra utalt, hogy Miss Wordsworth igencsak felhúzta az orrát. Olyan nő volt, aki egy kotlóstyúk elszántságával és birtoklási vágyával végezte munkáját. Ez annyit jelentett, hogy szeretett tudni mindenről, ami körülötte zajlik. Az olyan telefonálók, akik nem voltak hajlandók közölni vele, milyen célból vagy milyen ügyben hívják, nem nyerték el a tetszését. Már javában beindult az első fél év, és Terry Martinnak egy egész csapat új diák szakadt a nyakába. Így aztán csak nem megfeledkezett a kérésről, amelyet a GCHQ arab ügyekkel foglalkozó igazgatójához intézett. Amikor végre felhívta Plamert, az éppen ebédelt. Martin pedig egészen négyig foglalt volt a délutáni előadások miatt. Gloucester síri összekötőjének éppen sikerült elérnie őt, mielőtt délután ötkor hazaindult volna. Emlékszel, kezdte Plummer, hogy arra voltál kíváncsi, tapasztalta-e bármi furcsaságot, valami látszólag megmagyarázhatatlan dolgot? Tegnap a ciprusi irodánk rábukkant valamire, ami mintha bűzlene kissé. Meghallgathatod, halkarod. akarod. Itt Londonban? kérdezte Martin. Azt nem, nagyon sajnálom. Persze rendelkezésünkre áll a magnetofon felvétel, de én úgy gondolom, komolyabb gépen kellene meghallgatnod, amit jól ki tudunk erősíteni. Egy egyszerű magnó ehhez nem elég jó minőségű. A felvétel meglehetősen torz, még az arab személyzet sem boldogult vele. A hét második felére mindkettőjüknek számos elfoglaltság akadt. Martin beleegyezett abba, hogy vasárnap átnézzem, Plummer pedig felajánlotta, hogy meghívja ebédre egy jó kis kocsmába, ugrásnyira a hivataltól. A két vidzakós férfi semmilyen feltűnést nem keltett a hangulatos fogadóban. A vasárnapi ajánlatot rendelték, marhahust és yorksi pudingot. Nem tudjuk, kik beszélnek, mondta Plummer, de egyértelműen magas rangúak. Az, aki a másikat hívta, valamilyen okból nyilvános vonalat használt, és valószínű, hogy a hívás előtt nem sokkal egy kuvaiti fő főhadiszálláson tett látogatást. Lehet, hogy az autójából telefonált. Tudjuk, hogy nem katonai vonalat használt, és feltételezzük, hogy akit hívott, nem tartozik a hadsereg kötelékébe. Talán vezető beosztású tisztviselő. Megérkezett a hús, és vártak, amíg felszolgálják hozzá a sült burgonyát és a paszternákot is. Amikor a pincérnő otthagyta a sarokba lévő boxukat, Plamer folytatta. A jelek szerint a hívó azokat az iraki légi jelentéseket kommentálja, amelyek szerint az amerikaiak és a britek egyre nagyobb számú vadászgéppel járőrőznek az iraki határ mentén, aztán az utolsó pillanatban mindig visszakoznak. Martin bólintott. Már hallott erről a taktikáról. Azt a célt szolgálta, hogy figyelemmel kísérjék az iraki légierő reakcióit a légterükben lefolytatott szíllel támadásokra. Ezzel a terv szerint arra kényszerítették őket, hogy kivilágítsák radarérnyőiket és földlevegő rakétakövetőiket, lehetőséget nyújtva az öbölfelet cirkáló avakszoknak, hogy pozíciójukat pontosan meghatározzák. A hívó utal a Beni Al-Kabra. Ez alatt az amerikaiakat a kutyák fiait érti. Aki hallgatja, elneveti magát, és megjegyzi, hogy Iraknak nem szabadna reagálni erre a taktikára, mert nyilvánvalóan csapda csak arra szolgál, hogy felfedjék védelmi állásaikat. Aztán a másik mond valamit, amivel semmit nem tudunk kezdeni. Talán statikus eredetű zavar volt a vonalban. Szavainak nagy részét ki tudjuk ugyan erősíteni, de az illető ezen a ponton teljesen letompintja a hangját. Minden esetre aki hallgatja, nagyon ideges lesz, közli vele, hogy fogja be a száját és szakítsa meg a vonalat. Ő maga, akiről feltételezzük, hogy Bagdadban van, le is csapja a kajlót. Minket az az utolsó két mondat érdekel. Azt kellene meghallgatnod. Amikor befejezték az ebédet, Plámer elvitte Martint a figyelőközpontba, ahol ugyanúgy dolgoztak, mint a hétköznap lett volna. Itt a hét minden napján folyamatosan zajlik a munka. Egy stúdióhoz hasonlatos, tökéletesen hangszigetelt szobába mentek. Plámer megkérte az egyik technikust, hogy játsza le a titokzatos felvételt. Ő Martinnal együtt csendben ült, miközben az arab nyelv torokhangjai betöltötték a helyiséget. A beszélgetés úgy kezdődött, ahogy azt Plamer elmondta. A vége felé a hívást kezdeményező iraki kezdett izgatottnak tűnni. Felemelte a hangját. Már nem sokáig, grafik, Hamarosan a kezünkben lesz. Ezen a ponton jöttek az ajok, és a hívó beszéde is elhalkult. Szavai mégis áramítésként hatottak a bagdadi férfira, aki közbe vágott. Hallgass el, tetves kurafi! Ezzel lecsapta a kajlót, mintha hirtelen most villant volna belé a szörnyű felismerés, hogy a vonal nem biztonságos. A technikus háromszor is lejátszotta a beszélgetést, és mindannyiszor kisé változtatott sebességem. Van valami elképzelésed? kérdezte Plamőr. Hát, mind a ketten tagjai a pártnak, mondta Martin. Csak a párt tagjai használják a rafik megszólítást, ami azt jelenti elvtársam. Jó, tehát van két fejesünk, akik az amerikai fegyverkezésről meg az USA légierejének határmenti provokációiról csevegnek. Aztán a pasas izgatott lett, valószínűleg dühös is. És van a hangjában valami diadalittas. Azt mondja, már nem sokáig. Valamilyen közelgő változásra utalna? kérdezte Plummer. Nagyon úgy hangzik, válaszolt Martin. Aztán jön a torsz rész. de figyeld a hallgató reakcióját, Teri. Nem elég, hogy lecsapja a kagylót, hanem egyenesen kurafinak titulálja a kollégáját. Ez elég erős, nem igaz? Nagyon erős. Kettőjük közül csak az idősebb használhatta ezt a szót büntetlenül, mondta Martin. Mi a fene váltotta ki belőle? Csak is a ha halk mondat. Figyeld meg még egyszer. A technikus lejátszotta a mondatot. Talán valami allah kapcsolatos? vetette fel Plummer. Hamarosan allah al leszünk? Vagy Allah kezében? Én ilyesmit hallok, Hamarosan a kezünkben lesz Allah, és aztán még valami. Rendben van, Teri. Ezt majd én végig zongorázom. Esetleg olyasmi, hogy Allah segítsége? Akkor miért kapott volna a a másik? kérdezte Martin. Nincs abban semmi új, ha valaki saját ügyéhez a mindenható jó akaratát kéri. Ez nem is különösen sértő. Fogalmam sincs. Tudsz adni egy másolatot, amit hazavihetek? Persze. Kérdezted már az amerikai unokat Terry Martin, bár alig pár hete csöppent ebbe a különös világba, kezdte átvenni az itteniek zsargonját. A brit hírszerzők egymás barátokként emlegették maguk között, amerikai kollégáik voltak az unokatestvérek. Hogyne, egy műholdon keresztül Fort Meade is elcsípte a beszélgetést. Ők sem boldogulnak vele. Tulajdonképpen nem is tartják fontosnak. Csak egy újabb púpa hátukra. Terry Martin az apró kazettával a sebében hazahajtott. Hiller Ritz szint az őrületbe kergette, amint újra és újra lejátszotta a szalagot az ágyuk mellett lévő magnón. Amikor hevesen tiltakozni kezdett, Teri emlékeztette rá, mennyit szokott néha aggódni egyetlen hiányzó szó miatt a keresztrejtvényben. Hillerit felháborította az összehasonlítás. Én legalább másnap reggelre rájövök a megoldásra, vetette oda, aztán a fal felé fordult és elaludt. Teri Martin nem jött rá másnap reggelre a megoldásra, sem az azt követő reggelre. Lejátszotta a szalagot az előadásai közötti szünetekben, és máskor is hallgat néhány szabad pillanata. Ilyenkor papírra vetette a számításba jövő változatokat. Az agyvalék jelentése azonban állandóan elbizonytalanította. Miért háborodott volna fel az a másik férfi egy allakra tett ártalmatlan utaláson? Csak öt nappal később nyert értelmet a rosszul hallható kifejezés két torok és egy sziszegő hangzója. Ennek nyomán Teri megpróbálta elérni Simon Paxman-t a Century House-tól, de azt a választ kapta, hogy kapcsolata a további értesítésig nem elérhető. Kérte, hogy kapcsolják neki Steve Lenget, de a közel-keleti ügyek hadműveleti főnöke sem tartózkodott a helyén. Bár Teri nem tudhatta, Paxman éppen az SIS riádi főhadiszállásán tartózkodott, Leng pedig ugyanott vett részt egy fontos konferencián Chip Barberrel, a CIA emberével együtt. A férfi, akit szemnek hívtak, London és Frankfurt érintésével repült Tel Avivból Bécsbe. Senki sem várta, amikor a Sveháti repülőtérre érkezett. Taxiba szállt, és a Sheraton hotelben lefoglalt szobájába hajtatott. A szem pirosposgás képű, joviális férfi volt, egy minden vonásában amerikai ügyvéd, aki ezt a megfelelő iratokkal bizonyítani is tudta. Amerikai akcentussal hibátlanul beszélt angolul, nem csoda, hiszen éveket töltött az államokban. Németül is elfogadhatóan beszélt. Az érkezését követő néhány órán belül megbízta a seraton titkári szolgálatát, hogy fogalmazzon meg és vesse jogi cégének fejléces papírjára egy udvarias levelet, amelyet bizonyos Wolfgang Gemütlichnek, a Winkler Bank alelnökének címzett. A papír tökéletesen eredeti volt, ha pedig valaki telefonon tudakozódott volna aláírójáról, megtudta volna, hogy az illető valóban a köztiszteletben álló New Yorki cégvezető alkalmazottja, aki éppen szabadságát tölti, erről a mozad meggyőződött New Yorkban, de természetesen nem azonos a Bécsbe érkezett látogatóval. A írója szándékával megegyezően egyszerre volt bocsánatkérő és fondorlatos. Feladója igen jómódú és befolyásos ügyfelet képviselt, aki most vagyonának jelentős hányadát Európában kívánta letétbe helyezni. Az ügyfél, nyilván ismerősének tanácsára ragaszkodott ahhoz, hogy az ügyben a Winkler bankkal és személy szerint a jó öreg hergemütlich vegyék fel a kapcsolatot. A levél feladója legszívesebben már korábban személyes találkozót kért volna, de mind ügyfele, mind cége óriási súlyt fektet a teljes diszkrécióra, és ehhez hozzátartozik az, hogy kerülik a nyilvános telefon és fax ha klienseik üzleti ügyeiről van szó így a levélíró felhasználta európai utazását arra, hogy személyesen jöjjön Bécsbe. Fájdalom, Zsúfolt programja csak háromnapos tartózkodást tesz lehetővé számára, de ha Herr Gemütlich kegyeskedne fogadni, ő az amerikai örömmel keresné fel a bankban. Éjszaka az amerikai személyesen dobta be a levelet a bank postaládájába, és másnap délre a Winkler kézbesítője már el is juttatta a választ a seratomba. Herr Gemütlich másnap délelőtt tíz órakor, Örömmel fogadja az ügyvédet. Attól a pillanattól kezdve, hogy a szemet bekalózolták a bankba, semmi nem került el a figyelmét. Nem készített jegyzeteket, de a legapróbb dolgot is észrevette, és meg is jegyezte. A portás ellenőrizte papírjait, telefonon megbizonyosodott róla, hogy valóban várják, a őr pedig felkísérte egészen a spártai fajtóig, amelyen aztán kopogtatott. A szemet egy pillanatra sem hagyták magára. Amikor elhangzott az utasítás lépjen be, az őr kinyitotta az ajtót és betessékelte a látogatót, aztán hátra húzódott és becsukta utána, mielőtt visszatért volna az erőcsarnokban álló asztalához. A gemütlich németül annyit tesz, mint kényelmes, de a szó utal barátságosságra is. Soha emberhez nem illet ilyen kevéssé a neve. Ez a gemütlich hullaszerűen sovány volt. 60-as évei elején járhatott, Szürke öltönyt és ugyanolyan nyakkendőt viselt, ritkás haja volt és mindenhez illő ábrázata. Szürkeséget árasztott magából. Seszínű szemében a humor legcsekélyebb jelét sem lehetett felfedezni, és amikor papírszerű ajkai üdvözlésképpen széthúzódtak, a jelenség jobban hasonlított egy deszkán támadt repedésre, mint valódi mosolyra. Az iroda ugyanolyan szigorúságot árasztott, mint a benne ülő férfi. Sötét faborítású falait képek helyett pénzügyi iskolák diplomái borították, közepén pedig hatalmas, díszes íróasztal állt, amelynek lapján a rendezetlenség legapróbb jelét sem lehetett felfedezni. Wolfgang Gemütlich nem szórakozásból volt bankár. Láthatóan mindennemű léhaság az ellenére volt. A bank komoly dolog, mi több, maga az élet. Ha volt valami, amit Gemütlich a leghatározottabban helytelenített, az a pénzköltés volt. A pénz arra való, hogy félretegyék, lehetőleg a Winkler bank alatt. Gemütlik számára egyetlen kivét súlyos-savas gyomorbántalmakat okozott, ha pedig valaki egy jelentős összeget helyezett át a Vinklertől egy másik bankhoz, azzal az egész hetét tönkretette. A szem tudta, azért jött, hogy figyeljen, vagy jelentse, amit látott. Elsődleges feladata, amit ezennel teljesített, az volt, hogy azonosítsa Gemütlik személyét az utcá helyet foglaló járít csoportnak. Ugyanakkor azt is figyelte, hol van olyan széf, amely a Jerikó számla működtetésének részleteit rejtheti. Érdekelték a biztonsági zárak, ajtópántok, riasztóberendezések. Röviden azért volt ott, hogy előkészítsen egy későbbi betörést. A szem kerülte, hogy megnevezze a pontos összeget, amit kliense Európába kíván átutalni, de célzott rá, hogy hatalmas betétről van szó. A beszélgetést igyekezett olyan mederben tartani, hogy kiderüljön, mennyire biztonságos és diszkrét a Winkler bank. Herr Gemütlich szolgálatkészen magyarázta el, hogy a Winklernél a kódolt számlák sérthetetlenek, és a bank megszállottan ügyel a diszkrécióra. A beszélgetés közben csupán egyszer szakították félbe őket. Egy oldalajtó nyílt ki, és megjelent egy egérképű nő három aláírásra váró levéllel. Gemütlich bosszusan a homlokát a kellemetlen epizód miatt. Ön hangsúlyozta, hogy fontosak, hergemütlik. Máskülönben, mondta a nő, ha jobban megnézte az ember, nem volt olyan idős, mint első pillantásra látszott, talán negyven lehetett. Szorosan hátra simított, konyba fogott haja, tweed kosztümje, pamutharisnyája és lapos sarkú cipője erősen öregítette. Já, já, já, mondta Gemütlich, és kinyújtotta a kezét a levelekért. Entschuldigung, szólt vendégének. A szemmel németül társalogtak, miután kiderült, hogy Gemütlich akadozva beszél angolul. A szem viszont felállt, és megeresztett egy apró bókot a jövevény felé. Grűszgott, Fraulein, mondta. A nő zavarodottnak látszott. Gemütlich vendégei nem szoktak felállni egy titkárnő kedvéért. A gesztus láttán Gemütlich megköszörült a torkát, és azt morogta. Nos, igen, ő személy titkárom, Fraulein Hardenberg. A szem ezt is megjegyezte, miközben leült. Aztán biztosították róla, hogy New Yorki ügyfelének rendkívül előnyös betéti lehetőséget ajánlanak, és a szemet kikísérték. Az eljárás ugyanaz volt, mint amit érkezésekor tapasztalt. Az előcsarnokból felhívták az ört, aki hamarosan megjelent az ajtóban. A szem elbúcsúzott, és követte a férfit. Együtt léptek a kis rácsos ajtaű liftbe, amely csörömpölve megindult lefelé. A szem megkérdezte, használhatja-e a mellékhelyiséget, helyiséget mielőtt távozik. Az őr úgy ráncolta a szemöldökét, mintha az ilyen természetű testi funkciók egészen szokatlanok lettek volna a Winkler bankban, de megállította a liftet a félemeleten. A lifttől nem messze lévő, jelzés nélküli fajtóra fa mutatott, és a szembe ment. A helyiséget a bank férfi alkalmazottai használták, volt benne egy piszoár, egy fülke, egy mosdókagyló, egy tekercs törülköző és egy beépített szekrény. A szem jól megnyitotta a vizet, hogy zajcsapjon, és gyorsan körülnézett. Rácsos, lepecsételt ablak az egyik falon, amelyet behálóznak a berendezés vezetékei. Nem lehetetlen, de nem is könnyű. A szellőzést automata ventilátor biztosítja. A szekrényben seprűket, vödröket, tisztítószereket és egy porszívót látott. Szóval mégis van takarító személyzet. De vajon mikor dolgoznak? Éjszaka? Hétvégeken? Azok alapján, amit ő tapasztalt, még a takarítók is felügyelettel dolgoznak az iroda helyiségekben. A felügyelőnek vagy az éjeli őrnek persze könnyen gondját lehetne viselni, de ez nem jöhet szóba. Kobi drór parancsai világosak voltak, nem hagyhatnak nyomot maguk után. Amikor kilépett a mellékhelyiségből, az őr még mindig ott állt. A szem észrevette a félemeletről levezető széles márvány lépcsők sorát a folyosó végében, szélesen elmosolyodott, arra mutatott és hosszú léptekkel elindult. Miért is szállna libbe ilyen rövid útra? Az őr utána ügetett, lekísérte az előtérbe, és kitessékelte az ajtón. Hallotta, ahogy az önzáró szerkezet nagy résznyelve becsukódik mögötte. Kíváncsi volt, hogy ha az őr az emeleten lenne, hogyan engedne be a portás egy ügyfelet vagy egy küldöncöt. Jó időbe telt, amíg a beszámolt Gidi Barcilájnak a bank belső működéséről, legalábbis arról a részéről, amit meg tudott figyelni. A jelentés nem volt valami szívderítő. A nevíjott csoport főnöke, aki szintén csatlakozott hozzájuk, erősen csóválta a fejét. Be tudnak törni, mondta. Semmi probléma. Megkeresik és semlegesítik a biztonsági rendszert. De nyom nélkül távozni, az bizony kemény dió. Ott az éjjel aki valószínűleg rendszeresen bejárja az épületet. És akkor még mindig nem tudják, mit keressenek. Egy széfet? Hol van? Milyen típusú? Mikor gyártották? Kulcsal nyílik, kombinációs zárral vagy mindkettővel? Órákig tartana és el kellene hallgattatni az éjjelért. Akkor nyomot hagynának, azt pedig drór megtiltotta. A szem másnap visszarepült el a vívba. Egy sorfénykép segítségével még a távozása előtti délután azonosította Wolfgang Gemütlihet, sőt Freulein Hardenberget is. A szem távozása után Barciláj és a nevíjok csoport főnöke újra összeült tanácskozni. Őszintén szólva több információra van szükségem, Gidi. Túl sok mindent nem tudok. A papírokat, amik neked kellenek, biztosan egy szépben tartja. De hol? A favorítás mögött? A földszinten? A titkárnő szobájában? Egy alaksori páncélteremben. Belső információra van szükségünk. Barciláj Ferholkant. Réges-régen a kiképzés alatt az egyik oktató mindannyiunknak elmondta, nem létezik ember, akinek ne lenne gyenge pontja. Találd meg ezt a pontot, tedd rá az újad, és együtt fog működni veled. A következő nap reggelén a nevíjott és a járít csoportok mindent a Wolfgang Gemütlich szigorú megfigyelését. Úgy tűnt, hogy a gyomorsabb, túltengéses Bécsi megcáfolja a kiképző szavait. Steve Lang és Chip Barber komoly problémába ütközött. Jerikó leszállította választ azokra a kérdésekre, amelyeket egy bagdadi postaládán keresztül jutattak el hozzá. Magasra sófolta ugyanaz árat, de az amerikai kormány szó nélkül átutalta az összeget a bécsi számlára. Ha Jerikó adatai pontosak voltak, és ebben nem volt okuk kételkedni, akkor óriási haszonnal bírtak. Nem válaszolt ugyan minden kérdésre, de néhányra igen, és megerősített olyan adatokat, amelyekre csak félig tudták a választ. Ami a legfontosabb, Jerikó meglehetős pontosággal megnevezett 17 olyan helyet, amelyeknek közük volt a tömegpusztító fegyverek gyártásához. Ezek közül a szövetségesek 8-ra már korábban gyanakodtak, bár Jerikó két helyszínt pontosított. A fennmaradó 9 teljesen új információt jelentett. A legfontosabb annak a föld alatti laboratóriumnak a pontos helye volt, ahol az uránium 235 alapú bomba gyártási előkészületei folytak egy gázdiffúziós centrifugán. Lenglie és Barber problémája abban állt, hogyan értesítsék erről a hadsereget úgy, hogy eltusolják. Egy magasrangú hírforrással rendelkeznek, aki belülről áruljál Bagdadot. Nem mintha a kémfőnökök nem bíztak volna a hadseregben. Ez távol tőlük, nem véletlenül bíztak rájuk vezető pozíciót. Ugyanakkor a hírszerzés világában létezik egy ősi és kipróbált szabály, amit úgy hívnak, akire tartozik. Aki nem tud valamiről, az nem is tudja kiszivárogtatni, még véletlenségből sem. Ha a civil ruhás férfi a semmiből könnyedén produkálta a legújabb célpontok listáját, hány tábornok és ezredes jönne rá arra, honnan erednek az adatok. A hónap harmadik hetében Barber és Lenk személyes találkozón vett részt a Szaudi Hadügyminisztérium alaksorában Baster Glosson tábornokkal, annak a Chuck Horner tábornoknak a helyettesével, aki az Öböl térségben a légi háborút irányította. Bár Glosson tábornoknak biztosan volt rendes neve is, senki sem hívta másként, mint vagy vagyis pusztítónak. Ő kezdte meg, és ő is folytatta annak a tervnek a kidolgozását, amelynek alapján Irakra, majd átfogó csapást mérnek. Ennek köztudomásulag meg kellett előznie bármilyen szárazföldi hadműveletet. London és Washington régóta egyetértett abban, hogy Saddam Hussein hadigépezetét a Kuwaiti helyzetre való tekintet nélkül egyszerűen meg kell semmisíteni. Ez főleg azokra a létesítményekre vonatkozott, ahol a vegyigázokat, törseket, illetve atombombát állítottak elő. A végső légicsapás haditerve előrehaladott állapotban volt, már jóval azelőtt, hogy a sivatagi pajzs lerombolta volna Iraknak Saudorábia sikeres leronásához fűzött reményét. A terv titkos neve Gyors Vihar volt, igazi kitervelője pedig Baster Glosson. November 16-án az ENSZ és a világ különböző nagykövetségei még mindig egyfajta béketerven vakaróztak. Azt szerették volna elérni, hogy a válság egy puska lövés, egy találat vagy egy rakéta kilövése nélkül érjen véget. Azon a napon a föld alatti helyiségben összegyűlt három férfi mindegyike tudta, hogy ilyen visszakozásra semmi esély. Barber tömören és lényegre törően beszélt. Glosson bizonyára tudja, hogy az államok a britekkel együtt hónapok óta próbál nyomára bukkanni annak, hol állítja elő Saddam a tömegpusztító fegyvereit. Az amerikai légierő tábornoka óvatosan bólintott. Volt egy térképe a folyosón, amelyen több volt a tüske, mint egy sündisznón, mindegyik gombostű egy-egy bombázandó célpontot jelölt. És akkor mi van? Szóval, így bárben, nekiáltunk ellenőrizni a kiviteli engedélyeket, az exportban résztvevő országokat, később pedig azokat a vállalatokat is, amelyek anyaországa teljesítette a szerződéseket. Később sorra kerültek azok a tudósok, akik részt vettek a üzemek felszerelésében. A baj csak az volt, hogy legtöbbjüket elsőtítített ablakú buszokban szállították, ott éltek a bázisokon, és soha nem tudták igazán, hol is vannak. És végül ellenőriztük azokat az építőmunkásokat, akik gyakorlatilag létrehozták Szaddán mérges gázpalotáit. Kapásból előjöttek a farbával. Nem győztük hallgatni őket. Barber átnyújtotta a tábornoknak a célpontok újabb listáját. Glosson érdeklődéssel tanulmányozt őket. Nem jelölték ugyanazokat a koordinátákat, amelyek egy bombatámadás előkészítéséhez szükségesek, de a leírások és a rendelkezésre álló légifelvételek alapján azonosítani lehetett a helyszíneket. Glosson felmordult. Tudta, hogy az üzemek egy része már szerepel a célpontok listáján. A többi kérdőjelet kapott, míg a maradék teljesen új volt. Felnézett a papírokból. Ez mindig az? Tökéletesen, mondta az angol. Megvagyunk róla győződve, hogy az építőmunkások jó hírforrásnak számítanak, talán ez idáig a legjobbnak. Megvan a magukhoz való eszük, tudták, mit csinálnak, amikor felhúzták azokat az épületek, és nyíltan beszélnek, sokkal inkább, mint a tisztviselők. Glosson felemelkedett ültéből. Oké, okay, számíthatok még hasonlóra? Tovább áskálódunk Európában, mondta Barber. Mihelyt újabb biztos célpontot találunk, átadjuk. Tudja... Ezek átkozottul sok mindent eltemettek, jó mélyen a sivatagban, és most alapvető fontosságú építkezésekről beszélek. Csak mondjátok meg, hova tették őket, és mi rájuk rogyasztjuk a tetőt, mondta a tábornak. Később Glosson elvitta a listát Chuck Hornernek. Az Egyesült Államok légierejének főnöke alacsonyabb termetű volt, mint Glosson. Szomorú tekintetű, gyűrött férfi volt, vérebb ábrázattal és egy orszarvú diplomáciai tehetségével. Ugyanakkor imádta légi és földi legénységét, ők pedig viszonozták ezt. Tudták róla, hogy érdekükben megvív a szállítókkal, a bürokratákkal, a politikusokkal, és elmegy akár a fehérházig is, ha szükségesnek tartja, mindezt anélkül, hogy változtatna modorán. Aki vele beszél, tudta, ami a szívén, az a száján. A Bahreinben, Abu Zhabibban és Dubajban tett látogatásai során kerülte a seratonokat és hiltonokat, ahol szó szerint folyt az édesélet. Inkább együtt kajált a repülősökkel a bázison, és egy függőágyban aludt a legénységi szálláson. A katonáknak semmi kedvük a képmutatáshoz. Gyorsan eldöntik, mit szeretnek és mit nem. Az amerikai pilótái Chuck Harner kedvéért ősrégi biplánokon is Irakra támadtak volna. A tábornok átnézte a titkos ügynökök által szállított listát és felmordult. A térkép tanúsága szerint két helyszín is a sivatag kellős közepére esett. Honnan szedték ezt? kérdezte Glossontól azt mondják, beszéltek az ottani építőmunkásokkal, mondta ők Őkörség, mondta a tábornok. Ezek a faszopok szereztek maguknak valakit Bagdadban. Buster, erről egy szót sem. Senkinek. Átvesszük a tipjeiket, és feltesszük őket a célpont listára. Elhallgatott, gondolkodott, azután hozzátette. Kíváncsi vagyok ki az ember. Steve Lang 18-án érkezett haza, akkor, amikor London a konzervatív kormány válságának lázában égett. Az egyik hátsópados parlamenti képviselő arra igyekezett felhasználni pártja szabályait, hogy kitaszítsa Margaret Thatcher asszonyt a miniszterelnöki székből. Lang bár nagyon fáradt volt, elolvasta az íróasztalá hagyott üzenetet és felhívta Terry Martint az egyetemen. Mivel a tudós felettébb izgatottnak tűnt, Lang beleegyezett, hogy megígyanak valamit munka után, de csak annyi időre, hogy Leng minél előbb hazajusson, végre külvárosi otthonába. Amikor letelepedtek egy csendes kocsma sarokasztalához a Westenden, Martin egy magdatofont és egy kazettát szerett elő diplomata táskájából. Megmutatta őket Lengnek, és elmagyarázta, mit kért hetekkel ezelőtt Somplamertől, aztán hogyan zajlott le előző heti találkozásuk. Lejátszom neked? kérdezte. Hát, ha a srácok az elemző központban nem értik, Átkozottul biztos vagyok benne, hogy én sem fogom, mondta Leng. Nézd, Sean olyan emberei vannak, mint álkúri, ha ők nem mentek vele semmire. Ennek ellenére udvariasan végighallgatta a felvételt. Hallod? kérdezte Martin izgatottan. A ká hang az allak előtt. Egyáltalán nem arról van szó, hogy a férfi allak közbeljárását kérni irak érdekében. Egy titkos kifejezést említ. Ez bosszantja föl annyira a másikat. Világos, hogy ezt senkinek sem szabadna nyíltan kiejteni a száján. Biztosan csak egy nagyon szűk réteg ismeri a szókapcsolatot. De mit mond tulajdonképpen? Kérdezte a teljesen zavarodott leng. Martin értetlenül nézett rá. Hát ez semmit nem fogott fel. Azt mondja, nem számít a hatalmas amerikai készülődést, mert hamarosan a kezünkben lesz a kapdát állach. Leng még mindig értetlennek látszott. Egy fegyver, erősködött Martin. Azt kell, hogy legyen valami, ami nem sokára a kezükben lesz, és feltartóztatja az amerikaiakat. Elnézést a szegényes arab tudásomért, mondta leng. de mi az a kabdat allah? Ó, mondta Martin, hát azt jelenti, Isten ökle.